Він чує крізь прочинені двері, як мама встає і йде до кухні, запалює газ і плаче над приготованими щойно стравами. Напевно, він ще дуже малий, щоб її зрозуміти. Другий поверх зустрів тишею та рівномірно розсіяним сяйвом. Андрій повернув голову. Майже суцільна скляна стіна від стелі до підлоги, димчаста, як газова косинка, як ледь припорошена і ним шибка, за нею виривався у світ балкон. Перед нею білий куб кімнати з дверима на три сторони світу, на дні якого килим, що нагадує озерну хвилю, бризки від якої розпливаються по стінах чудернацькими абстракціями». Комусь іншому цей колір міг би нагадати море. Але Андрій не переносив море ще з дошкільного віку. У ті часи багато його однолітків улітку їздили з батьками на курорти, а йому залишалися порожні двори та майданчики. Може, він і завів би собі у дворі друзів, коли б достеменно не знав, що влітку вони знову покинуть його на самоті. Смішно сказати. Але Андрій Шелепинський дуже боявся бути покинутим. Ось тому ти намагаєшся за будь-яку ціну покинути першим тих, хто прив'язується до тебе. Тих, до кого прив'язуєшся ти, пояснив якось Славко. Ще на початку їхньої дружби, коли Андрій, подякувавши йому за допомогу, далі відмовився від неї. Та понад усе Андрій Шелепинський боявся мороку. І про це не здогадувався навіть його єдиний друг. Так... «Іде тут у них душ?» – обгледівся Андрій, згадавши про свій намір. Обабіч східців, темнілі двоє менших дверей. Андрій не пам'ятав, за якими був туалет, тому рушив на вмання і втрапив. «Ванна!» «Можна розвернутися на велосипеді і нічого не зачепити. На сіра, на рожева, із сіророжевими світильниками». Сховану у рожевою шафкою і двома сірими килимчиками перед душовою кабіною і перед умивальником. дзеркало. Розмірами нагадувало те, що колись було у його вітальні, теж у чорній облямівці. Ванна із позолоченими вентилями. Картина на стіні, де річка, мов жива, перетікає з пагорба у діл. Андрій згадав свою ванну і поліз у душову, щоб забутися. Коли він постукав у двері Остапчикової кімнати, голова його була мокра, голим торсом стікали краплі води, нижче його стан охоплював великий, запозичений задля такої справи у чужий ванні рушник. «Голий босий і додому далеко!» сміявся Мікі Маус з рушника. Андрій цитнюв на нього і постукав ще раз, потім ще. Врешті почулися шародіння, і двері невпевнено відчинилися. З фанатами цей Остапчик нічого спільного мати не міг заспаний, розкуйовджений, у розхрещеній піжамі на босу ногу. Рахунок, сер, майнуло в голові, а вголос Андрій сказав Я трохи змок позичу тебе щось сухе можна. Остапчик закліпав очима. Головне говорити швидко, і цілковито безглузді речі. Дуже дякую, Остапе. Андрій впевнено відсунув господаря в бік і підійшов до розсувної шафи. І що ми тут маємо? Костюмів мені не треба, сорочок не люблю, краватка синя чи червона. Вся надія була на те, що організм, навчений прокидатися об одинадцятій, сприйме полумину цьому за заглуху ніч і натягне ковдру по самі вуха. Бо вночі, так-так, вночі треба спатоньки. «Ти? Що ти? Чого ти тут?» «Знайшов». Андрій повернувся, тримаючи поперед себе перші ліпші штани, що трапилися під руку. «Я переодягнуся. Може, ти вийдеш?» Черговий напад кліпання і сонного бурмотіння. Звідки ти? Що ти взагалі тут? Не вийдеш? Як знаєш? І простяг руку до рушника. Рефлекси, вони в Африці рефлекси, як казали дідусь Павлов,